Batu zure erratia, egun da zai puntu zortzera Jantxakun! Bada, irla, ikus ezin bat Baina izan bada Agiako duratu gabe, bertan bez ezara Sortutako abanatzea badazture arau Ongi etorrezture zure haus edapakal Euskera, euskera, bakal jao Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zareak josi Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi josi, zubi, zubi Bueno, bueno, vagoaz, vagoaz Zareak josi Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zubi Gaur segura eski, nioiz baño saio ta a guai zango dugu Janjakun hiratian Bueno, arratxal, arratxalde hon arratsaldeon hoi, arratxalde zuzenean entzuten ari zareten guzti FM FMBidez edo e, txantxakun.com webgunetik Baita ere podcastean, webgunetik Edo zintzilik irratian adibidez ostiraletan, zazpietan entzuten ari zareten hoi Eta bueno, hemen gaude beste bain, beste aste bat Ni unegortxategi, hemen nere ezkerretara Baina tirasuegi Eta beinat gaur e, gaur gonbidatuen badaukagu. Bai, gaur gonbidatu ekarri dago Hasier Garayalde. Gero aurkeztuko du bere burua hemen noizkoa den bezala, Kaixo Hasier. Aba, Kaixo, ratzaldean. Bueno, eta izan berdugu ere interneten ariaren beste aldean Gorka Julio daukagu Bilbon, Ohentzi hartan ezin dugu berekin kontaktatu, arazo tekniko txiki bat izan dugu, baina, baina laster egongo gara segurazki berekin ere. Bai, eta bueno, gaurko gaiak bi izango ditugu. Hasier gara etorri zaigu ezagutuko dugu berak bau, interneten eta teknikarekin e, daukan harremana eta e, zertan dabilen. Batez ere, azken aldian e, gu behintzat ezagutzen dugu wifi.net wifi proiektuan sartuta olako gu bezala. Eta gero ere, ba, orain tse publiko ginden de jaldiari jarraituz, e, Martxoan, hogeita deratzean, egingo den greba horokorra eta teknologia lotuko ditugu. Eta greba orokorra taldeari buruz informazioa emango dizuegu. Bueno, Eta bitartean, e, musika pixka jarriko dugu. Aste honetan bai, musika librea jarriko dugu. Zein, zein, jarri, zein talde jarriko dugu? Baina jartzen du Tunguska Electronic Music Society. Baina nola gorkak esplikatu arduan, Zer den, eta guk izia hundirik ez daukagun, ba baingoz entzune ingo dugu, eta gero lortzen bada gorkak esplikatuko du zer den. horria. Oh, yeah. esplikazio de xente manbarko ditu lagu hendik ez dugu lortu berekin e, konektatzea e, konektatzea bai baino kalitate nahikoan ez orduan bueno. berrabiarazi behar du horna eta gero aber ager dena fonzenatzen duen berriz bueno asier hemen gure gonbidatua beti gonbidatua ekartzen dugunean e, nola biteko enboskada, enboskada txoa edo egiten diogu eta hemen gonbidatuak bere burua aurkeztu behar izaten du beraz Ayer eh aurkeztu zera burua. Bueno, ba, esamesa Siergar Ayala de Naiz, eh edo bueno, hm asko gustatzen zait, eh ikasketas e, elektronika ta telecomunicazioa egin ditu, baina bueno, geralan bidez, ez dakit hori txarrez edo horienez, hori. Orduan e, horrek lagutzen dit e, edo do permititzen dit ba hobie bezela asko indarra handia gorekin hartzen jake que las vídeos se les sin duda, Ba, ba gustuz edo edo bai hartzen dut. Entzun izan dugu ere, nola eh internetera eta teknologia berrietara aspaldi hurbildu zinela radio aficionatuen mundutik edo. Está? Mm, bai, eh bueno, ni esan dizu nere burua aurkesteko. Nere burua aurkestendu denean normalean hitz batekin eh aurkesten eh, dut. Ta da salseroa. Oso salsero anaiz. Orduan bueno, ba gustatu izan zaite asunto guzti hauei bai, elektronika eta bueno, horrelako gausak eta bai 14, 15 urterekin hasi nitzen e, irretizalen eta grafisonatu munduan eta horrek bueno, bai laguntzen zigen e, gure lehendabiziko sareak egite, eta komunikazioak, eta ta ba koneksio digitalak, e, orduan deitzen geni koneksio digital hoe, que ta bueno, ta ortika sintzen gero internet etorri zen eta, bai, Ez dute irratizalet irratizaletasun autzi, baina bueno, orain interneta permititzen du askos ere mm, eksperimentazio campo zabalagua. Usondo eta azken alian internetea lotuta edo ze proiektutan zabiltza edo bueno, lehen aurkezpenean esan dugu, eh, wifi netei buruz itzaingoa dula, baina wifi netei buruz wifi nete saparte bentzaste beste hainbat proiektutan ere bazabiltzela jen dagoen bezala gustoz eta eska saltxero moduan bueno, eh, proiektu zehatza ez, beti nabil bueno. proiektu txikiak asmon txikiak, ide txikiak e eh eh aurrera manian, noa proiektu proiektu hice izan daitekena nagusia motonetan e, Gifinet edo Cubifinet ezagido hori diskusia bada. Ba, eraki barko dugu monitoren bai, batean, a ber nola nola, nola desamber degun. Bai, ja. bain, bueno, bitartean Gifinet esate, ohituraz Gifinet esango diogu, nei bitzak catalana betik Gifinet esan dieteta horla ikasiet. Bueno, a, e, hori proiektu desela hori daukate nagusiena, nada, bestela bueno, ba, gauza pila bat, e, proiektutxoak eta Ba, egunero egun dauzkat mm. baina esan bezala proiektu bezala ez bala, bala. Bueno, orduan Gufinet eburu zitzaingo dugu, ez? Azkenaldian horrekin gabiltza gueltaka eta askotan elkar ikusten dugu hori e, delata Orduan, ba bueno, daukagu nik uste zer hitzegin Gufineten inguruan. Hemen saion honta nik esanuke bi edo hiru aldiz dagoeneko atera da Gufinet proiektua eta atera da kontestu ezberrinetatik iritsi gea. WIFINET proiektura, eta horrek igual adierazten du WIFINET proiektuak daukan nola garrantzi garantzi estrategiko eta transbertxala ez, e, leku askotatik grizten zehazkenean WIFINETen behar hori igustera. Ola, Piskat, nahizta azaldu egun, azalduko iguzu zure hitzetan, zer den WIFINET, ola, motz? Nire hitzetan eh, WIFINET o wi zer den? Mm. Ba, zare telekomunikazio zare komunitario bat e, horrekin eruzetzen esplikatzen da eta ez da zer esplikatzen azkifenean e, n, n, n, n, n, nola baitea interneta gutxitan definitzeko eskatzen diazun bezala da gifinet e, definitzea zer dan zare bat, interneta bezala zare bat zertarako balio hmm. ba, ba internetak e, balio duen gazak guztitarako gifinetek balio du Baina, bueno, duk esan bezala, modu transversal batean dago sortuta, modu komunitario batean, ez da inor jabea da, bueno, horrek eh, proiektu estrategiago bezala leherrokatzen du. E, nola erabiltzaileak erabiltzailak eh, sortzen du bere beharren arabera azarea. Da, bueno, a, ba, ez da inor jabe, ez, da, ez du inor nola baite filtratzen, ez du inor dominatzen eta da, ba senta daiteke e, nolabaiten eh aspaldie errati libreren nolabaiteko mugimendu hori e, parekatu dezakela ba ba herriak e, dela komunikazio gose horiaz etzeko ezkeren azkena forma autonomoan, ez e, infrastruktura propioa izateko ta guna on proieta bertan inork gezeresan ez erresan gabe egin alizateko, ez? Hoi da, hoi da funtsa. Bai, bai hori da. bueno, dakigunez edo bueno, ez dakigunez, baina orain sartzen egiten dugu komunikazioak, komunikazioa, telecomunicazioa, momentu honetan eskubide bezala daudi sendatuta Europan bertan, bai Europan eta bai sozialki momentu honetan eh bai interneta eta gusti hori Horri permititzen du nolabeteko mundu de, komunikatu bat e, sortzera eta horregatik e, izendatu da, e, ose, ba, izendatzen zaio, definitzen da, e, eskubide bezela, komunikazio eskubide bezela. Horten eskubide da den einean, ben, nik pentsatzen administratori da administratoria nire ideia edo hori da nik pentsatzen duena, eskubide da, den enean guk herriak e, be, definitu degula edo sortu behar ditu gula komunikazio sare hogekezin dugutzi, ba, gainetik dauden operadora komertzialak eta instituzioak eta gure eskubide komunikazio eskubide hori nolabait e, definitu desaten azkenean e, eskubide bat da nolabait e... Teo, ba ez, teo, eskubiden teoria horretan ez, ez, azkenean guztiek auki barritugu baldintza berdinak ez, gauzetara iristeko oportu, oportunidade berdinak, pixkat faltsua da situazio hori, baina oportunidade berdinak, eta baina benetan oportunidade berdinak izateko ere, sarera, sarera izateko aukera berdinak izan barritugu, gu, izan e, rekursu ekonomiko batzuk edo beste batzuk, ez, e, hortan ere oinarritzen da. Ni Bai, bai, e, hortan e, oinarritzen da e, komunikazio eskubide hori ezin da nola baiz mugatu e, e, butere ekonomiko edo esan dizakegun e, e, e, aberatza goa diren e, jendeak e, komunikazio eskubide hori edukitzea eta e, ekonomikoki e, baporea goa diren e, herriak eta eta e, pertsonak e, komunikazio eskubide hori, eskubidea eduki bai, baina eskubide hori erabiltzea e, ukatzea. Mm. Orduan, e, bai, gifineta esare honek hori e, nolabait behar du komunikazioa behar duen guztiak eta nahi duen guztiak eduki dezakela. Eta nola dago baina e, proiektua, hori hori korrean? E, zenba, zenba nodo daude... E... Eh, zenba jende konektatzen da e, Wi-Fi net bitartez, e, orokorrean, eh, pixkat ideia bat egiteko. Orokorrean, orokorrean, bueno, e, ideia hau da e, edo elo proiektu hau hasi eta ba horragatik, e, Kataluniandaka izugarriko indarra. Hor dago Benetako indarra, eh, eta momentu horretan Kataloia inguruan 15.000 e, nodo aktibo ja badaude. Amauzni orain dela gutxi nodora iristerako jaia egin zuten. Baino astetik ba, astera exponentzialki honditzen ari da. Orrun, bueno, ba momentu honetan Kataluniak, e, bueno, edo Guifinet daude, gehienak katalan guruan baina pixkan-pixkan, bueno, pizkan hasi gerauen Euskal Herrian ere Katalun e, Katalundarren, e, Katalandarren e, laguntzar eginta hasi gaimoitzen. Ondo, e, gero igual hitzei ingo dugu, urrengo zatia, norain pixka dat, musikara pasakoa, urrengo zatia nitzei ingo dugu, Euskal Herrian nola dagoen proieitua, eta ze, ze, ze gauza praktikoak ailean egiten, e, proieitu hori martxan jartzeko, eta alba dugu noizbait, kataluniako mailara izatego izateko, eta, bueno, hemen gabe, Tunguskarekin, tun igual, unaiek edo esplikatuko du, Zerbait zerden? Au. Ba, begira, justo oraintxe bertan lortu du gutu gorkarekin komunikazioa. A ber, Gorka, orzade. Haijo. Opa. Vale, vale, lortu. Dugu. A ber, Gorka, ze gaur tunguska zuk aukeratutako musika hau, zergatik musika hau? Bueno, a bueno, bat da besterik, ez? Baina tunguska ez dakite ezagutuko duzuen gaitzatak e, nahiko fenomeno en zut de txua, e, E, Gertuago mes ez? Bai, eh Villa Beatriz 1908an e, nere urtebetetetan ekainaren 30ean e, gertatu zen. Hor eh podcasten ayaa tunu gertu eta baridu hi, hor eh ba meteorito edo bat lertu zela. Inork ez daki zeazki gertatu den ez dakigu, baina bueno hor ikusi daitezke leku askotan daude irudiak. Erretako zuha hitzak, gertatuako, bueno Ez daki guztek gertatu zen, baina Estanda handi bat gertatu zen, bos megatoikoa e, <coughs> Eta, bueno, izugarria Eta, bueno, ba, ba, kolektibonek, ba izen hori hartu dut Tunguska.rg, kolektiboa e, da Musika egiten duena, eta, bueno, interesgarria eruditu zain da, Musika librea pixka jarri bat dugun ez Gero izuek ingo dugun, Ba, fenomeno honek izandako baita ere beste hainbat teoria, eh, bai, interesgarria gainera, Bai, herri artean, gañera, eh? ba, artean eh, gure irratiko lagun bat, eh, irratiko laguna esan daiteke Nikola Tesla, eh, berak bai, <risa> eh, bai, bueno, el, el, elektrizitatea eta Bueno, hainbat gaietan ikertzen egontzen eta e, askok e, lortzen dute fenomeno hau bere, bere bueno, e, profezia batekin edo berak esandako zerbaitekin. Horrekin jarraituko dugu, baina narengo musika pixka bat jarri. Bale, ba, horrekin lotuta, orain arte entzun dugu euforia bestia, digital feelings, eta gainari gara entzuten, the first birth. zeka relaxanteago entzun ondoren, oraindik no, hemen sakituko duztela gurekin. <laughs> bueno, e, esan dugun bezela, hoy pixa orokorrean zer den eh Euskal Herrian zegoeran dago Gifinet proiektua momentu honetan. Ba, Euskal Herrian e, jaiotzen. Jaiotzen, bueno, oraindela ja ilabete ja batzutatik eh bueno, talde tx batasia muitzen e, Gifinet Euskal Herria izeneko. Eta bueno, eh norbait interesatu aldimbadoka elvidebadago euskalerria.gfi.osa euskalerria.gfi.net. Eh, hor nola bait e, koordinatzen gera hor e, zabaltzen ditugu berriak eta gehien bat Gipuzko Bizkaialdekoak, gehien bat Bizkaialdekoak eh dia. Baio, bueno, hasiera e, ba, pixkan pizkan mugitzen e, men ora e, proiektuak finkatuak edo ja, burutuak ez daude baino bueno eh hemen esan e, dezakegu lenda proiektua e, ja ia ja marcha andagona da dastan oretako gaztaino auzokoa eh bueno auzo ba, elkarteren bidez eta eh proiektua ma, marcha jarri bueno marcha jarri es e, interesa piztu zen E, gurekin gureekin harremanetan e, eta bueno pixkan piskan eh auzokideki egin, esplikatu zer dan, zertako bali daonta gustori eta bawoaz eh aurrerantz eta bueno ni pentsatzen oso epe laburrean Gaztaino auzoko gifines areaia martxan egongo dala. Bai bueno, nik orrean barren mm -hmm. proiektu horretan banago ordoan e, klabea irutzen zaietela, nolabait jendearen inplikazioa. E, jendeak No laite teknikoki ideia hondirik euki gabe ere, beintsat proiektua ulertzea, beintsat proiektuaren filosofia zein den eta ikustea proiektuaren balioa zen, e, jende horren implikazioa lortzen baduzu proiektu aurreradoa, eh geldi ezin nik us. Bueno, e, hori da e, proiektuaren filosofia ez aber gifinetez da operadore bate movistar edo euskaltele duan naiteke bezala, a, bueno, bere zerbitzo badaausskala eta nahi duna kontratatzen dut eta ez dunak ez du kontratatzen. E, bueno, e, gifinete alderant zi e, sortzen da. Gifinete in, jendeak e, interesa dauka eta interesauka e, inean sarea sortzen hasten dira. Ez da gifinet badagola eta zuk e, kontratatu nahi dezula eta bueno operadora bezala hartu eta deitu eta kontratatzen dezula. Hori lehendabiziko e, e, gauza behar dena gifinet e, zabaltzen azteko da jendearen interesa. Eta hori izan da gazta e, lehenengo gauza ikusi degunat, sumatu degunat eta horregatik e, martxan jartzen ari dara e, proiektua. Eta jendeari explikatzen zaio proiektua explikatzen zaio batez ere ideia asko ez daukan jendeak, ze badakigu ba gola jendea interesatuta, baina beste asko hurbiltzen e, dira, ba, ba interesatuta. Nola hartzen du ze jarrera dauka jendeak orokorrean? Ba, ulertzen hasten e, denean oso jarrera ona. Hasiera, bueno, pixkat e, jarrera eh curiosoa e, du, eh kuriositatea dauka jakitzeko berseren den, eh proiektori guke horren e, E, modu gogorrean eh engomendatzen dugun e, proiektu hori. Eta bueno, e, oso errexe esplikatzen dugu eh nolabait eh adibidezela jartzen ditugu e, errepideak. E, izan e, gifinet e, zer den esplikatzeko erarik errexena izaten da, bueno, ba esplikatzea e, za, errepide edo bide sare bat bezera bezala dela. Azken finian ez da inorrena eh pentsa dezagun e, baserrian baserripila badaudela eta bueno baserritatik baserritara azten dira errepideak egiten da hor errepide sare txiki bat egiten da hor hor baserri guztientzago ba gifinal gauza berbera da pizkan sare e, bat sortzen da sare komunitaria bat sortzen da e, jendearen beharren arabera azten ari dena bai horraina e, gaztaino auzoa ezagututa esan genunean e, proiektu autonomoa zela eta gusa beraien nola baiteko independentzia teknologikoa lortzeko mm. proiektua zela horrekin irazien itun berdin zitzaien zer egin bar zen aurrea independentzia lortuko da ugu <laughs> izan du ez baztaniako kolako e, espiritu pizkat errebeldea ta hortik hortik tiratuta aurrea ta nikuste e, berdenez berrezkoa denez jendea e, proiektu aurre atetatzeko E, lortzen badegu gaztainoezelako leku batean martxan, martxan jartzea, adibideak bakarrik erakutsiko du, beste jende askori erakutsiko dio egiteko aukera, eta hortik e, nik uste edatuko da modu nahiko interesgarrian. Berez gaina, inguruko auzotako jendea jasi da gurekin kontaktuan jartzen, mm -hmm. zer egin dezaketen beraiek ere, alenenengo itzaldi bat eman dezake egun, Ni pontika da, da. Bizin, biziko naiz eta ere interesatu da nago hori, sare mm, mm. hori handitzen Bai eta bueno, ur gildago ere zintzilik irratia, zintzilik irratikoek ere e, interesa daukate proiektura batzeko eta behar dena da e, supernodotik beraien beraien lekura konektatzea, esenea e... Bai, bai, eski, bueno, teknologiak egin oso horreixa da, ez da Kriston aparatu behar sarea mundatzeko hor Bueno, eh ahora eh batzu jarrita seituan eh sarea zabaldu daiteke eta daiteke pila bat. Eta bai, zuke esan denzun bezala Gaztainuko e, proiektua eh estrategikoa da guretzako, ba bueno, ba Kataluniakoan honetan e, Criston eh sarea pilla edo Criston sarea da montatua, ana e, jendegeiak ja, ezagutzen du zer eta bueno, oso erres daukate nolabait sarea edatzeko. Hemen ez dakago inolako adibiderik. Orduan, bai jendeari esplikatzen diogu zer den, zertarako balio duen eta zer den horren garrantzitua. Hor baina gero ez duen ez ikusten nola den nola funtzionatzen duen zer behar den hartxan jartzeko ba, bueno, nola baite jende asko dabil zai pixka eta ber e, beste nun jartzen den ikusi izateko eta horretarako gaztainoko balioko du ba, dibide bezala ba, eta oskotan e, bueno, gaztainoko hau zotarrekin bildugean ean E, Arazo guzia edo galdera da azkenean, azkenean praktikora iristen zera, praktikora eta, bueno, zenbat kostatuko zait, hau. E. Eta esan behar da e, oso gutxi kostatzen dula, oso guzteteguna, no askoz gutxiago, ba teknologiak, teknologioaren evoluzioak, alde batetik, e, e, baldintzatu dulako nola baite, orain e, eskuragarri izateak teknologioak modu merkean, baina beste batetik ere, nolaite guifinetek suposatzen du lako lako erritaren alduntze prozesuat ikustek, eta herritarrek ikusten dute, e, beraiek posilo eutela sareba sortu eta ez dutela e, operadoren edo dependentzia e, sare hori sortzeko urbanz, zenba kostatzen duen? Ba? Azta inoko presupuestoa zenba da? E, Azkenean behar ditugu e, bisuper nodo utxioera zerbitzari e, batzuk eta hau e, zuelkarteko e, nodoa? Ben, 1000-2007 e, euro denara guztira? Eta gero noski, bakoitzak bere, bere edifizioan jarri bardun antena bai, Hori da gero, norberak bere antena jarri bardu e, Telebiztako antena komunitaria jartzen den bezala ba, bueno, Esan ezagun hemen jarri, jarriko da e, edo jarri daiteke gifineteko antena komunitarioa Supernodoin estruktura horreri e, enlazatzeko hori Gareztiena, jentea bintzate, gehiene kostaten zaiona ulertzea da, ordeindu bardula infrastruktura, edo, bueno, nodo zentral e, hori edo supernodo itzen dugun hori. Zerrik hori ez da zuretxean jartzen hori da, esan dezagun, horrek bueno, ematun du zerritzua. Baina, bueno, zuke esan duzun bezala oso-oso merkea da, bueno, ha ba, mila eta bostean edo, bueno, horringuruan ibiltzen dira presupuestoak, ordan... A ber, konparatuta beste edozein e, teknologiarekin, beste edozein sareekin taola oso oso merkeada. Niorki ezin du pentsatu telefono mugiko horretako e, antena baitako bat mila e, eta jarri daitekenik. Ba, ba, Gifenet bai jarri daiteke. Gifenet jarri daiteke eta eta jartzen ari dira. Ora Catalunya e, oso diru zurekin. Bai, eta gainera Eh, bueno, e, atari, atari Atarian jarri berduzun antenaren kostua oso txikia da. E, atari bakoitzeko 200 Atari horretan bat baino gehiago konektatzen bada, hori ba, zatitu eh konektatzen den jendarekin. Ordua, bueno, begia esan eh ekonomikoki bezatu ostopore ostopoa ez da ez dago. Ez, eh? ez, ez, ez. Eta gainera lortzen da beste gauzatekin, osea, jendea nola, nola lortzen duzu azkenean konbentzitzea Wi-Fi neten e, apuntatzeko, ba konbentzitzen duzu esaten diozunean internetera ere okiko dula akceso merkea. Bai, eh? ez dego zango duakoa, zer egin, bueno, ba, konexio bat badago eta konexio horrein dugin, baina erabiltzaile guztien artean horreintzen dago, horreduan mm, bueno, oso konexio merkea e, lortzen da. Eta egia da horrekin, asko horrekin komenzitzen dira, esan egin, esplikatu diezai egizu sare batean zenba gauza inditzakezun, eze, ba, telefono konexioak, bideokonferentziak, artsiboen, eh sea, archivoa konpartitzea, baina jendea benetan enganzaten dezue, esaten diozuenean, baina interneta internete sartual izango sea, operatorek obratzen dizutenaren zati minimo batengatik, eh. Orduan, bueno, hori, eh, lastaino beste beste proiektu batzuk edo baudaude edo bidean, baude zu gaukazu baten bat laburuan edo Bueno, e, ari gera herri batzutan ja pizkat pizkat e, bueno, ba, esplikatzen eta martxan jartzen bai, e, Gehien bat eh hasiera indarra egiten hemen oarso bidazoako herriekin ni e, hemengo naiz, ondarrabiko naiz eta beñate horretako da. Orden bueno, ba logikoki hemen, e, bueno, ba, ba, logiko hemen inguruan hasiera gure kontaktuingatik eta gure réseaux dela goretzako hortik hasiera eta, bueno, ba, bai, emeo garzaldean hasi gera herri batzutan pixatuk itzen daola eta, bai, irun, hondarri e, bin ere, bueno, zehose egiten ari gindu behargea Olandika ez dago da gaztaino bezala zela fingatuta, baina, bueno, bai, e, e, kontaktu gatzuk egin dira eta, bueno, pixkan, pixkan, argea, bai, pixkan-pixkan ari irun ere, bai, ezan bezala eta, bai, hau, e, gifinet oso interesgarria denez enbeste operadorak iritsi, iristen ez dien leku utara, hau da landa ere landa luralditara edo, edo landa ere mutara interneta eramateko e, oso zaila denez mobistart hauekin sekin mobistart hauek, bueno, bat servizua baldimakateko bertu baldinakatea ematen mutu eta ez baldinakatea zute ematen, da punto hortan, bueno, ba, baita ere eizketan hasi geha ba, tolomendi, e, tolosaldeko e, landa e, garapeneko e, E, taldearekin eta bueno ba, hemen be hemendi oi hartzungoa eh ere bai eta bueno ba pizkatasia zer den eta bai interesa e, sortzen ari da eta hor ere gorka parte hartzen den beste proiektuak kilometroak kilometroa 2010 biz badikit zerbait daia ztela Andoainako prestatzen ba, bai nik naio unon gorkak hori explicatzea beren ni baino bete bai jakingo du baino Bai, e, asmoa dakagu, e, bintzat ideea, momentuz ideea dakagu, bueno, ba, kilometrotan, e, gifinete e, proiektu bat martxan jartzea e, zirkuitorako. E, ba, ba zerbitzu, zerbitzuak ezkeintzeko, internetako gonesioak ezkeintzeko eta guzti hori, e, kilometroko egunean edo zirkuituan. Ondo, eta guk ere esan behar da, bueno, e, bueno kilometroak horretarako gaina, bueno, bilera atzuk egingo dira, e, a, hor komunitate bat dago, guifinetean atzean lanean eta e, kilometroetako orientolatzeko antolatzeko ba, komunitateak berak antolatu du bilera bat hori aurrea eramateko hmm. Jaki Gorka daukagun hor, aber Gorka, explikatu explika pixkat Bai, gaixo, bueno, ba, xerraik ondo esan du, oraindik lanean ari da intentzioa dira, nahiak, e, oraindik ez da ez gauzatu baina idea da ba, bai, komunitatearekin batera eta noski, kilometroetako antorakuntzarekin batera horrela ateratzen bada, azkenean e, ba, proiektu ba, proiektu guztia bezala atera daitezke edo ez, eta orduan ateratzen bada, nahiko genuke ba, gifinet ere, guifinet euskeraz bertan egotea eta gero ondoren ere andain goberriaren zat ba, gifinet sarea montatzen edo prestatzen hasteko hasiera besterik ez ezizatea hau da Erkarlan horren oinarria lortu naidana da azken binean, bai, alde batetik kilometroak ba, itersantzen zaigulako hauztolanean ba, sortutako idea badelako, ere, ba, pixka bat, gifinet, ez dakit maila globalean, dut ere komunitate horsoa korrela pentsatzen duen, baina ni behintzat ni behintzat pentsatzen da hori horrekin ba, bat egiten duela eta, bueno, Hori izan daitekela Aztapena gero handoainien ere Zarea eraikitzen ikitzen azteko uh, Ui, bale <laughs> Ez hemen arazotxo tekniko txiki bat izan dugu Bale, ez horre ere Hortik aurrea Guifinetekin, hemendik aurra proiektu Hore ditu asko bateako diagugu Bagabiltza ba lanean Beste proiektu txobatean eh? eh eraldaketa sozialerako laborategi batzuk nahi ditugu sortu, e, Mendik aurrea itze hingo dugu den hori, eh its dira eta baina bueno, hor lan egin nahi dugu eta segurazki e, proiektu, proiektu horren barrenean eh badago aukera ere wifi.net wifi proiektua Donostiara ekartzeko aurki, e, aurten urte honetan. Orduan, bueno, eh Jaque jang donostian dagoen handagoen, ere saiatuko bea u oso proiektu interesgarria enez eh gizarte osorentzala Donostira ere alde neurrian ekartzen baina bueno, edo zeinek interesa alin komunitatea hor dago, e, proiektu asko egin daitezke horren inguruan eta bueno, e, animatzen zaituztegu parte hartzea. oain musikarekin jarraituko dugu. Eh tunguska, musika Aria entzuten Bai, ezakik gorka beste zer esan behar duen Tunguskaren inguruan Esplikazioaren batean barkolukezen Hemen gaude Tunguskarekin galduta baiz, baiz, baiz. Eta zerbait jakin nahi dugu, Bai, ez eh, Bueno, hor eh, bueno, Tunguskarena itzakia izan da gaur eh, Bereziki gaur eh, Nikolat Eslaren figura ekartzeko ba, Badaagolako teoria bat Nola bait Nikolat Esla Asmatzaia ingenierin mekanikoa eta ingenierin elektrikoa Izandakoak basmatuzuela norabaiteko arma bat eh, ez dakit eh, arma magiko bat kriston eh, txikata sortu dezakena erresitatea garraiatu edo pulso elektromagnetiko bat bidalez distantzia luzera da aitzaki bada gezurra segurazki dena segurazki peteorito bat baina karri nei genuen batez ere nikolas eh, hainbat ikerkuntzen artean ba Edisonekin ere eran egitzuen baina irratiaren bat ere bada apokrifoa edo bueno orain jaren koñozimentu bat e, jaso jaso dugu baina apokrifoa baina horretaz gain e, beste gauza garrantzuen artean beak asmatu nahi zuen adiri gabeko atuak arraiatzeko e, ba, tresna bat eta hori za bere plana hau da, gaurgi binet kuriosoa da ez nola dean, nola diren gauza ifigeturu zit egiten ari garen egunean At derrepente aukeratu abesti bat teslarekin lotu eta eta gaiarekin erlazioa dauka Bak benetan ez dakit txinistuko diguten gure entzurek baina kasuari darea izan da Baina horretaz gai, uste dut teslareko txarrena izan zena izan zan berak elektrizitate merkea aldo, nahi. Hau da, estatu bat duentzako elektrizitate kriston merkea mogentu horretan ikerketa pilo bat egiten ari ziren eta bere elburutako bat izan zen Eletrizitate merkea etxe guztietaral, iritsial zitekene elektrizitate merkea sortzea eta os, eta zabaltzea Eta horrek, ba, momentu horretan Az matzaie bat ari ziren lanean, baina beratx egiteko Eta berak, bueno, ba, beratx izateko intentzia izango zuen Baina beste gauzen artean nahiko estentrikotzat Jotzen du jendeak arrazoionen gatik Eta da, lortu nahi zuen Edo bere elburuetako nagusia zan e, Letizitatea merkea lortzea Edo nontzat, lehen izen dugu Unibertsialtasunaz e, e, Jendea, teknologia sartzeko Edo atzipena izateko aukeraz Ba hori egin nahi zuen Makroan, eta horregatik ekarri dugu Oso ondo, ba no, Jarrituko dugu Piskaten zuten, eta gero e, bo, Azkeneko zatien dugu hasierrekin eta ¡Greba loco la askotaz hitzein goda guen ikuste WIFinete e, sortu dituen proiektuekin gehiagotan irratxai honetara etorriko gai gauza konkretua goa edo egiten nahi gauzekin baina hor, e, zuri, zuri komentatzeko hor, e, e, asteukaran egon ginen e, txarrin beste kontu batzuengatik eta hagin on, arbizu ondoko herrian sortu dute nola baite teleoperadorek biskia eta abandonatu dutaz eukaten herri horretan e... Beraiek, beraienk abuz sortu dutela guifineten filosofian oinarritutako proiektu bat. Bueno, estiloko, bueno. bai, ez da berdina, eh? baino, e, behar berdinetik nola baita sortu dute herriko osarea eta cm ere alta emanda, eta den hor, nik uste badago behar bat. Bai, da beharra dagoela eta jendea mugitzen ari dela. Bai, bai beharra, bada, gorein badeguno da, erakutzi jenerai behar hori nola asetu. Bai, eta behar hori nola koordinatu, eta bizkat, balore konkretu atzuk ere ezarri ez, esena, eta ba, neutraltasunarena, irekiarena, eta mm. azkenean, e, leku bakoitzean, sare propio bat sortu beharrean, sare hoiek ere, e, elkarrekin harremanetan jartzeak daukan indarra edo. Ba, gainera, ingustiz, batera garria da proiektu hori, batera garria da guifinetekin, zeberaiek, kontratat, beraien asmoazen kon, eh, operadora batekin internet banda zabalera bat kontratatzea hor guztiz bat, batera garria da, lehenengo pausuan gutxienez ba, beraiek hortikan interneteko irtera hirtera dezakete, baina gero, ba, herrian edo baiara horretan guifinet bidez etxeteraino iritsi eta gero lotuko dugu no, no, gaztaño sakanarekin ba. no? harbizu <laughs> gaztaño sarea, ingo dugu oida, bebo. oida Hori ba, hori gaurkoz betza Wifinti dagogionez eta gaurko albiste nagusia edo ono bueno, mediotan eta dato zen egun eta asteetan esateko eta hitz egiteko asko emango duna da e, Euskal Herriko sindikatu nagusie deitu dutela e, martxoaren hogeita bederatzirako beretz, greba orokorra. Azken aldian gertatzenagari diren guztia kontutan aukta eta e, Nolaaitit gobernu berriak egin dituen e, bueno, egin duen reforma laboralari la aurre aurre eginenez. Baina espero ezagun ere horri e, al, alternativak planteat, planteatuz eta nolaagaiz e, zerbait abiatzeko, ba, greba orkorrra deitu dute. Eta noski greba orokorra deitzen den egunetik, ba, greba orokora jagan martxan jartzen da eta atzean atzean dabilen jaktibista taldea ere... Atzo gauean Naiko indarra hartu zuen Eta gaur ere Jende esiente da bil Greba horokorra hashtagarekin Ikusten da jendea gogoz dagoela Eta bueno, etxean geratzeko Gogorik ez daukala Kaleratera nahi duela Eta bueno, tuiterren adibidez ba, Islatzen da hori ba, Eta hor aktibatuko da berriro ere e, greba.euskalherrian.info webunea Eta hor izango da Informazio asko greba horokorraren inguruan emango diren ekimen ekintzei, ekintzei buruz beraz e, jarraitu egunea jarraitu twitterren ere kontua greba horokorra kontua eta hor antolatzen diren ekimenetan eta parte hartu nahi baduzu ba, talde talde irekia da e, parte hartzeko ba, kaleratera gauza grabatu argazkiak atera postak idatzi zuen etxean eta, eta sarera zabaldu. honetako nahikoa izan dugu datorren astean gai gehiago ekarriko ditugu agian gombidaturen bat ikusiko duzein, oandik ez daukagu eradokita hemen gauzak egunean egunekoa eh? eh, zergade, planifikaziole azkenean taosikoak ematen dien puntu hori garrantzitsua bai, bai, horrela eta bueno eh, datorren astean gehiago izango dugu nere ba datoren azter arte, zuek agurtu ere Asiara, eskerrik asko etortzeagatik gatik e, gehiotan ere proiektua geongo dira, zaurazki gehiagotan etorriko zea, beraz Bai, eskerrik asko zuei gombidiatza gatik eta, bai, espero dute, hemen dikaganea aurrera, ba, no, ba, gehiagotan etortzea beste proiektuei buruz, e, gifinenteko beste proiektu buruz hitzaiteko zek aurrak esan nahiko du gifinetin darratzen ari dela eta Eta loratzen hasten diala sareak Eta gorka Gorka hor zaude honen dikan? Bai, hemen hago Bai, agur denoi Eta, bueno, beti bezala Nein, Bueno, urruti, bai, bueno, urruti gire, ez, gire Hemen txe, emen txe Baila, Bai, emen txe, bai, gortxe Eta, bueno, bai, supongo Pirataren arikin agurtuko garela urrengo bat arte Urrengo hostegunean, hemen egongo gara Ba, gure barkuan Eta eta piratekin Ba, piratarena jarriko dizuet, gaurni tekniko laguntza halle bezala unaiz, barkatu eragozpenak. <laughs> piratarena, bat horrena arte. Yeah.